що навіть у датах плуталася. Газетка вийшла кількома числами невідомо де і тихо сконала, не залишивши по собі якогось помітного сліду, крім вирізки цієї статті, яку Люденюк носив біля серця. Як товариш Алілуйко, партквиток до 24 серпня 1990 року. Якби Люденюк так він принаймні собі гадав, прочитав цю статтю ще тоді, в кінці 80-х, то спробував би спрямувати увесь пафос боротьби за незалежність не проти привілеїв номенклатури, а на обрання правильних і сакрального погляду національних, а згодом і державних символів. Хоча з іншого боку, саме цією грубою помилкою він міг пояснити, принаймні для себе, Причини усіх тих поразок, яких зазнавала українська справа упродовж історії, відтак у 90-ті згодом після чергового зимового походу за Україну. Знову невдалого. Тарас Богдан Фарбенфокс Переверніть прапор, ідіоти! Держава – це насамперед символи. Ортега і Гаса Пам'ятаю, як на початку 1992 року китайська художниця Мао Мао на якомусь мистецькому заході під милий бік просила тодішнього, що новообраного президента України Леоніда Кравчука перевернути головний державний символ – синьо-жовтий прапор, бо під цим сполученням кольорів на країну чекає неминуча деградація, зрада, занепад і зрештою крах. Адже сині і жовте за класичною китайською книгою змін Ідзин утворює гексаграму ПІ, одну з чотирьох найгірших комбінацій, яка розшифровується приблизно так. Будьте пильними і передбачливими. Не беріться за якусь суттєву справу, бо вона швидше не збудеться, ніж збудеться. Ваше оточення не розуміє вас. Ви без будь-яких підстав Сваритися зі своїми друзями, тоді як оберне не розміщення барв зверху, жовте, а сині знизу, утворює цілком нову гексеграму. Тай, яка означає розквіт, мале відходить, велике приходить, щастя, розвиток. Президент Кравчук, який за своїми попередніми компартійними посадами змушений був довгий час здавати себе марксиста-атеїста, Переконаний поетами-нардепами, що синьо-жовтий прапор символізує мирне синє небо і золоту українську пшениці, тоді віджартовувався, мовляв, що корисний для китайця, то для українця смерть і не впаки, маючи, очевидно, на увазі кулінарний дискурс. Аж шкода, бо, як бачимо, спотворена езотерична суть виявленого матеріального символа синьо-жовтий прапор – Дуже швидко далася Україні в знаки. Шкода також, що радянські поети-екскомуністи, які тоді були головними радниками президента Кравчука з питань державного будівництва, не знали чи не хотіли знати, що Українська революція 1917 року в Києві та Петрограді, а також українізація підрозділів царської армії на фронтах Першої світової війни і на Чорноморському флоті відбувалося під жовто-блакитними, а не синьо-жовтими прапорами. І саме це перше сполучення барв голова Центральної Ради Михайло Грушевський пропонував для основного символу УНР. Чому згодом гетьман Скоропадський і головний отаман Петлюра перевернули прапор, достеменно не з'ясовано. Може під впливом синьо-жовтого прапора з УНР Ідеологи якої, схоже, створювали свої символи за принципом, аби не як у поляків, а у тих світліша біла смуга національного прапора зверху. Проти розташування кольорів синьо-жовте, крім Ідзин, ще не було жодного випадку, аби пророцтва з цієї книги не збувалися, свідчить також інші тлумачення значення барв та їх комбінацій. Янь Інь Продавня емблема сотовріння світу з хаосу та боротьби і єдності двох протилежних засад у деяких традиціях теж передається цими кольорами жовте або золоте ян, світло, тепло, небо, активність, чоловічий принцип, сонце та сині, пітьма, холод, земля, пасивність, жіночий елемент, місяць. Інь. Що буває, коли земний, пасивний, жіночий місячний принцип домінує, розміщується зверху, над небесним, активним, чоловічим, соняшним, мабуть, пояснювати зайве? Протиприродність, а отже апріорі, запрограмованість на невдачу такого порядку речей очевидна. Феншуй До сказано, органічно прилягає і традиція феншуй, за якого розміщення синього, воля, над жовтим, мудрість, означає закон за непаду, тобто прогресуючу деградацію, нещастя, хаос. Тоді як зворотнє сполучення барв, жовте над синім, означає гармонійне поєднання неба і землі, чоловічого і жіночого, сильного і гнучкого, що обіцяє розвиток, добробут, щастя. Арійська традиція. Деякі дослідники стверджують, що духовний вождь ведично-арійства Рама обрав своїм сакральним символом жовто-синій стандарт, бо це є гармонічним поєднанням небесного вогню Ра і земної речовини Ма, що також означає зверхмість духу. Золоте-жовте над матерією, блакитне-сині. А не навпаки, що до того ж перекручує святе ім'я Рама Мара, а Мара – це примара, призрак, хто не розуміє, або зомбі по-сучасному. У буддійському каноні демон Мара відповідає за ілюзію, якою і є світ матерії та форм. Ідеолог концепції переходу «Четвертий» і редактор одноіменного журналу Ігор Каганець каже дослівно «Нинішній синьо-жовтий державний прапор України – не обіцяє їй нічого доброго, оскільки декларує збочений стан домінування пасивної матерії над активним духом. Хоча, треба сказати, він точно відповідає нинішньому тимчасовому стану деградації і духовної темряви. На жаль, пан Каганець не уточнює, що детермінувало стан деградації і духовної темряви якраз прийняття цього перекрученого символа який дав Україні мару замість рами. Іншим своїм символом, за версіями втаємничених у Сакльнє Арійство, рама обрав хрест. Вертикаль, божественний чоловічий принцип, еволюція і прогрес. Та горизонталь.